David Balaga, bon dia. Hola, bon dia. El pitonet? Què? Pitonet. <ríe> <ríe> dies, dies. No, avui és una secció dedicatòria. Li vull dedicar a aquesta secció a totes aquelles persones que no saben dir que no. Jo he fet un càlcul entre la gent que m'envolta, amics, familiars, companys de feina, i he arribat a la conclusió que 6 de cada 10 persones no saben o tenen problemes per dir no. És a dir, que a tots ells va aquesta secció. Des de l'època del paleolític superior, l'ésser humà ha tingut seriosos problemes per atrevir-se a dir que no Una cosa que sobre el paper sembla fàcil Mira, mira què fàcil, javi. javi Vols fer això? No. no Vols fer això altre? No Vols fer el de més enllà? No I t'ho dic a la cara i sense que els llavis em tremolin, què passa? Presumim-ho, no és fàcil I tots ho sabem, que ningú tingui els sants pebrots de dissimular quan hem de dir-li a algú que no, el cervell ens la juga i ens obliga a dir que sí. I aquí comença el calvari. Mm -hmm. Diem sí, quan en realitat volem dir no. Posem un parell d'exemples de casos que us resultaran familiars. Senyoreta, quan vulgui. Exemple número 1. Primeres setmanes d'una relació de parella. És dissabte i ella et diu... Amor, he pensat que aquesta tarda podem anar a mirar botigues de roba i complements pel centre. Em fa molta il·lusió anar amb tu. Què et sembla, rei? El que jo volia dir. No, amor meu, m'hi nego. Em sembla una idea nefasta i repulsiva. No em miris d'aquesta manera, Solet. T'he dit que no hi és, no. Vull veure el partit de la Premier League i després ve l'amor com mandrils fins que comenci el partit de la Lliga Espanyola. El que jo vaig dir. Sí, amor, perfecte. Has tingut una idea excel·lent. Serà una gran tarda. A mi també em fa molta il·lusió. Exemple número 2. El Manolo i la Patricia m'han convidat a sopar a casa seva. Després de les postres, tot dona un gir insospitat. En Manolo, com qui no vol la cosa, em pregunta... David, vols veure els vídeos en plural? El tio diu en plural. Vols veure els vídeos del viatge que he fet amb la Patricia al Senegal? El que jo volia dir. No, Manolo, ni de bon tros. treu aquesta idea absurda del cap. Els vídeos dels teus viatges m'interessen així de poc. Mira que poc et m'interessen. Veus els meus ditets... Jo el que vull veure són els vídeos eròtics... ...que alguna vegada m'has comentat que graves amb la Patricia. Si pot ser avui el del videu. El que jo vaig dir. Sí, clar, mirem els vídeos. Serà un gran final per aquesta gran vetllada. Escolta, quants vídeos dius que són? I podríem continuar. Tu sí. ho saps, estimat Oien, i tu també ho saps, Javi. Sí. Però molta atenció el testimoni que us porto avui. Moltes vegades... ...sortim del foc per caure les brases... L'Arthur Morrison és un veí de l'Alabama... ...que no sabia dir que no. La gent s'altorejava. Era un puiginelli de la societat. Tenia la casa plena d'articles... ...que li encolomaven els venedors a domicili. Plans de pensions que li colaven... ...en una facilitat esvaleïdora. Línies telefòniques de companyies diferents. Donava dòlars i més dòlars... ...a les romaneses que l'abordaven pel carrer. Era un bon home? No. Era una toia. Una pepa. Quan es va sentir vençut... Va visitar un psicòleg per solucionar el problema. El psicòleg va fer tan bé el seu treball, tan sumament bé, que l'Arthur Morrison va aprendre a dir que no. Però el problema és que ara l'Arthur no sap dir que sí. I jo no sé què és pitjor. El transfuga de l'adverbi, com ja se'l coneix a tot el món, ha explicat en roda de premsa el seu cas. I, I just think there's, there's not at els meus amics em deien Arthur, darrerament estàs molt negatiu. I jo els deia no, sóc el de sempre. Però una nit la meva dona em va preguntar M'estimes, Arthur? I jo sense dubtar li vaig respondre No, no t'estimo. I vostès em preguntenant Vaig respondre la veritat? Doncs no, no ho vaig fer. Tinc un problema? No, és clar que no. Soc feliç. No, l'espanyol baixarà segona. No. No sap dir que sí. Arthur Morrison no sap dir que sí. Jo acabo amb un pensament en veu alta. Cada vegada que li dic algú que sí, quan en realitat vull dir-li no, penso en quantes persones m'hauran dit a mi que sí, quan en realitat volien dir-me no.